Преводи в природата Работа, музика, молитва Беседа от учителя държа на младежки окултен клас на 20 юни 1930 година Добрата молитва Представете си, че имате един динамически център А. Това е началото на нещата, началото на битието. Имате и плош на действията в природата. Според вашето съзнание, този център ще определи един кръг около вас. И кръгът ще бъде толкова голям, колкото и съзнанието ви. Този кръг има известна възможност и не може да го направите ни по-голям, ни по-малък. Не можете да го измените. Това се казва... В даден момент ти не можеш да измениш условията. Да кажем, ти не можеш да измениш начина на дишането си. В даден момент ти не можеш да дишаш по друг начин. Ти не можеш да измениш реда, в който природата е турила нещата. Каквото и да желаеш, ти все ще дишаш. А можеш да дишаш правилно и неправилно. Ако дишаш правилно, ще имаш един резултат и ако дишаш неправилно, ще имаш други резултати. Ти можеш да кажеш, има такива и такива условия. Няма никакви условия, това са само предположения. Това са само субективни схващания на твоята мисъл. Но в съвременната логика има една страна, която сегашните хора пък и от по-старо време и учените логици не са засягали. Допуснете сега, че тази сфера има 1 килограм вълна. Може ли да увеличите тежеста на вълната? Не можете. Някой пита. Ами ако се намокри... Вече водата спада към друга категория. Да кажем, имате само един килограм вълна и това е всичката вълна, която съществува. Тази вълна трябва да се разработи. Изкуството е не да увеличите тежеста, не количеството на вълната, но тънко да я изпредете. Ако можете да изпредете една нишка толкова тънка и толкова дълга, че да можете да идете от тук до слънцето и месечината, а може да бъде и толкова дебела, че до никъде да не стигне. Следователно, от изпридането на жичката ще се покаже каква е вашата интелигентност. От тънкостта и зависи вашата интелигентност. Много пъти хората искат да увеличат нещата, количествено искат да изменят тежеста на вълната. Например, казват Повече пари трябват. Представете си сега, аз вземам изяснението. Парите е в динамическо отношение. Тъй както кибритената клечка. Ако всичките клечки са изправени, колко клечки трябва за да се запали огънят? Една клечка трябва. Ако знаете правилно да запалите огъня, една клечка ви трябва. Че защо ви са другите клечки? След като имате огъня, можете да изкарате хиляди и милиони клечки. Питам. Защо ще се безпокоите за другите клечки? Откъде тази слабост у съвременните хора? Те искат многото, а не знаят как да се ползват от едното. Ако ти можеш да си запалиш огъня с една клечка, то е достатъчно. Защото ако ти не знаеш тънко да предеш, да си майстор, да знаеш да направиш от един килограм вълна една жичка от тук до слънцето и хиляда килограма да ти дадат, ти не можеш да направиш нищо. Защото то е същото. Следователно, единят килограм вълно определя твоята интелигентност, определя степента на твоето съзнание, доколко можеш да използваш условията, в които се намираш и в които живееш. Сега ние гледаме на нещата от гледището на он основен велик закон в света, който действа. До Дотолкова Доколкото ти съзнаваш, до толкова това велико начало, първото начало, ще обърне внимание на тебе. Доколкото ти си помислил за първото начало, до толкова ти си способен. Това начало ще вземе същото състояние, същото положение, което и ти имаш към него. Второто положение. Представете си, че това а. Е един камък застоял някъде. Но около има едно разумно същество. Това същество е поставено на един планински връх, а отдолу Б. Има един контакт, един планински проход. Сега, това същество иска горе да го освободят. Представете си, че съществото С иска да мине през този проход но този проход е така направен че ако вие освободите това същество горе на планината вие ще препречите пътя на Це. а ако оставите съществото А горе то ще даде път на Це да мине питам кое положение трябва да вземете сега кого трябва да освободите да дадете път на онзи, който иска да мине, или на този, който иска да слезе отгоре надолу? Как ще разрешите въпроса? Това са постоянни въпроси. Да слезе ли топката долу, да мине ли С през пътя? Вие можете да разрешите въпроса и без да е задача. Ако искате това същество да го освободите, някой път вие трябва да прекарате целия път. Ако можете да изминете пътя на С, да мине това същество отгоре, ще освободите камъка А. Но ако не можете да прекарате пътя на Та, отгоре за С, оставете го. Защото в дадения случай нищо не се постига, нищо не се разрешава. Ако а трябва да слезе долу и да запуши пътя, тогава работата на С се разваля. Ако А остане горе, а С мине, работата на двата интереса се разваля. Тогава другият закон. Ако на този човек С може да се даде друг един път отдолу, Д, две възможности има. Следователно, трябва да създадете два различни пъти. И когато се образува кръгът, ако вие разбирате дълбокия смисъл на кръга, вие можете да разрешите противоположностите в сведа. Това са пътища, по които вашия живот може да се развие. В кръга, ако няма друга някоя фигура, се показва възможността, по която вашия живот може да се развие. Всичките радиуси, в каквото и да е направление, показват безбройните възможности на живота за постижение на всичко онова, което човек желая. Това е радиус. Щом поставите диаметъра на кръка, какво положение ще вземе целият кръг? Сега ние ще се спрем що са радиусите. Реализирането на безброй многото възможности. Всичките радиуси вътре в кръга това са пътища, това са начини и методи и закони за реализиране. Ако ги разбираш, ти вече имаш една магическа тояшка. Магическата тояшка, това е радиусът на кръга. Следователно, ти трябва най-първо да определиш величината на тази тояшка каква е. Трябва да определиш в себе си кръга, по който ти действаш какъв е, да видиш колко е голям радиус. Или преведено кръгът, това са условията при които живеете. Тогава преведете във вашия живот кое може да бъде радиус. Правете преводи в човешкия материален живот кое ще бъде радиусът на живота? Мисълта? Съгласни ли сте всички? Когато човек предполага и се колебае, той трябва да направи опит. Щом нещата се превеждат, те трябва да са верни. Сега в живота има много разрешение, само че в дадения случай ние вземаме известни решения, които не могат да се приложат. Има въпроси, които още не са разрешени. Например, и до сега математиците разрешават каква е квадратурата на кръга. Да допуснем, ако геометриците биха разрешили каква е квадратурата на кръга, какво ще да разрешат. Аз опотобявам геометриците на Настрадин ходжа и десетте магарета, които той е водил. Слезе от магарето, чете ги 10. Качи се на едното, пак ги чете 9. Не може да намери другото магаре. Пак слезе, пак ги чете 10. И тъй нататък. Не може да си обясни причината. Сега, от ваше гледище има един омагиосен кръг на човешкото съзнание. Той не може да си обясни къде е десетото магаре. Не му иде на ум, че то е под него. Преведете сега какво означава магарето. Защото в магарето има три важни превода. Магарето има отлични преводи. Едно, две и три. Тъй, както ние сме ги турили, това е състояние на самите хора и е степен на съзнанието. Съзнание има това магаре. Някой път не иска да върви. Дали зла воля има магарето, като е упорито? Но какви са вътрешните съображения на магарето? Като му кажат тръгни, то да каже не. Ние казваме на това опоритост, а какво е всъщност? Не знаем. Ако вие теглите едно растение и то не иска да излезе от земята, какви са неговите съображения? Защо не иска да излезе? То казва, защо ме теглиш? Ако ти ме изтеглиш от земята, ти ще ми причини смърт. Държи се за корена си. Може би и магарито си има основателни съображения, да има опоритост. Но водата да бъде опорита е малко смешно. Може ли водата да бъде опорита? Но превеждане трябва. Не е само да се разреши един въпрос, но в даден случай, при дадени условия и в даден момент имате по няколко мъчунтии. Зависи от начина по който Вие разрешавате мъчнотиите Да допуснем, че ти се обестърчиш И казваш Тази работа е загубена Да се обестърчиш Това не е никакво разрешение Обестърчението Иде от друга област Питам Когато снегът се стопява И се обестърчи, питам От него ли иде това обезтърчение? Стопява се снега и изгубва своята форма. Питам. Какво е изгубил снегът? На какво се е превърнал? На вода се е превърнал, нали? Когато изгуби водата своето първично състояние, на какво се превръща тя? Или на сняг, или на лед? Ако се превърне на сняг, какво е изгубил? Тя водата... Нищо не е изгубила, но известни качества в дадения случай са ограничени, тоест е. изгубва своята подвижност и придобива едно статическо състояние. А замяна на това какво придобива? Сега представете си, че имате един гладен човек и аз му разправям за тези кръгове как да мине триъгълника и сферата, а той е гладен. Какви ще бъдат неговите разсъждения? Гладният човек има други разсъждения. Представете си, че този кръг горе, това е хлябът А. А С това е гладният човек. Сега другото разсъждение. Сега логическите разсъждения. Гладният човек, на когото краката не държат, може ли да мине този кръг? Тогава це трябва да бъде горе, да изяде хляба и да си върви по пътя. Той да се качи, трябва да има сила. Тогава, ако це няма сила, а се търкаля надолу. Но търкалянето ще дойде по естествен път. Това ние наричаме, понеже има обич. Между гладният човек и хляба има симпатия. Много се обичат те. После нагладния гладния очите са на четири. Много обича той хляба. И когато дойде хлябът, той го прегръща. Оценява го. Това са елементарни разсъждения. Вие трябва да имате нови разсъждения. Сега и млади и стари все по един стар начин разсъждават защо светът е направен така. Вие още не знаете как е направен вашия организъм, нито вашите способности как са направени, нищо не знаете. Всичко това ви е чудно, дошло е от някъде. Сега носите глава, не знаете защо я носите. Имате сърце и не знаете защо го имате. Имате стомах и не знаете защо го имате. Сега, първото нещо, на което човек трябва да стане господар, това е неговият ум. Първият изпит, който човек държи е да стане господар на ума си, после господар на чувствата си. Че той, умът, да почувства, че действително има един господар и той ще попита умът господар ли си или не. И ако си утомните господари, и слугата ти ще остане при тебе. Ако не си утомните господари, умът ти ще те напусне и ще се цани на друго място. Та, когато се спирате на човека, това е първия опит да стане той господар на своя ум и да изучава закона на мисълта. Или вие можете да измените вашето състояние само с мисълта. Ако знаете как да съпоставите нещата, веднага ще знаете как да измените вашето състояние. Сега, ако хората биха нагласили тази система по-другояче, въпросът щеше е да се разреши. Но, както природата разрешава, това може да се разреши само по един начин. В даден случай имаш една мъчнотия, която можеш да разрешиш само по един начин. Ако постъпиш както природата, ти ще имаш успех. Но ако постъпиш по своему ти ще имаш една неудача. Та първо ще се научите да превеждате. Някой пее една песен, направете превод. Слънцето грее, вятърът духа, реката тече или облаците се движат. Ако можете, направете превод на това, което става в природата и вие ще можете да се разговаряте с нея и ще намерите методите. Някой път тя дава своите произведения и вие трябва да направите превод. Хубаво! Гладен може да бъде само разумният човек. Глупавия човек не може да бъде гладен. Само умният гладува и жадува. Само разумният човек може да знае какво нещо е чистотата, а онзи, който е грешник, той няма понятие за това. И когато ние говорим, ние говорим само за разумните хора. Вие можете да кажете, ама неразумните. Аз ви казвам, както онзи, който е взел от турския ходжа 200 тулски лири и всеки месец да плаща 100 на 100 лихва. Той, след като му давал в месеца лихвата, повече е не давал. Ами майката... Майката отишла. Той изял майката. Мислите ли, че ако вие постъпите в училище, че с това ще се разреши въпрос? Че ти едва си се захванал за тази работа? Да ви представя друго положение. И то е следното. Представете си един човек, който има страст за пиене. Отива при крачмари, изважда парите и пие, утре на масата пие и му е весело. Но един ден той се изкачва всичките пари и кръчмарят му дава един ритник и го изпъжда навън, не го допуща вече в кръчмата, не му дава на вяра. Той седи отвънка и се оплаква. «Не ме кредитира този човек», питам. «Какво се ползваш, ако кръчмарят те кредитира?» И голямо нещастие че те е изрител, Крачмаря. Съпоставям и другото. Ученикът влиза в училището, учителят взема мястото на Крачмаря. Учителите са в същото положение. Ако ученикът е онзи, който пие и е в положението на онзи винопивец, какви ще бъдат резултатите? И той пие една чаша... Но той не знае да превежда. Пие една чаша, втора, трета, четвърта, пета и не прави преводи. А ученикът след като е учил прави преводи. Учителят му казва Това е една чаша, ти научи съдържанието на тази чаша. Когато кръчмарят казва само Това е три годишно винце. И той пие, пие. А учителят казва. Първата чаша се нарича, А, втората Б и тъй нататък. Има едно различие. Учителят обяснява, обяснява. А кръчмарят само казва. Добре дошъл и събира своята парса. Учителят и кръчмарят се отличават по това, че кръчмарият си в тевтер, в който пише какво е дал. Ти погледнеш, имаш да му даваш. А учителят и той си има тевтер, и той пише какво има ученика да му дава и как ученикът се учил, какво е било поведението му. А Кръчмарит някой път казва Ти, Ване, си отличен човек. 3 кила си изпил, 4, 6 или 10 кила си изпил, способен човек си ти. И той му плаща по десеторната система. А ученикът получава 3, 4, 5 и 6. Това са начини на разсъждение и на съпоставяне в живота. Някой път вие се оплаквате от нещо, че ако вас вие Изрител Крачмарият Благодарете се на провидението Ако излезеш от кръчмата, ще идеш и ще влезеш в училището Свършили сте училището, не ви приемат никъде Къде трябва да идете Ще влезете в църквата Започнете да се молите Казвате Аз се моля Станете мистик аз наричам човек, трябва да бъде работник или мистик. Работник на физическото поле, певец в духовния свят, а мистик – човек на мисълта в божествения свят. Станете работник в физическия свят, станете певец в духовния свят и станете мистик в божествения свят. Това е един свят на възможности. Не разбирайте едно статическо състояние. Ако сте свършили с работничеството и не можете да успеете, станете певец. Идете в света на певците. И ако и там сте завършили, влезте в света на мистиците, станете мистик. Под молитва разбирайте, че това е светът на възвишената мисъл, която човек може да има. От положението на работник вие не можете да разрешите състоянието на певците и от положението на певците вие не можете да разрешите състоянието на мистика. Работникът трябва да работи, певецът да пее, а мистика да съзерцава. Сега какво разбрахте? Защо казват, че мистиците са мързеливи хора? Мнението на света не е меридавно, понеже светът е направен от праведни и грешни хора. Светът е направен от умни и глупави хора. Кой казва това? А разумните са съгласни с нас? Всички, които не са съгласни с нас, те не са умните. Светът е един резултат на онази първична причина. И казва се... Не се съобразявайте със света. Не е меродавно за вас мнението на глупавите хора и мнението на света. А меродавно за нас е мнението на разумните хора. Мнението на всеки един умен човек. А мнението на обществото не е меродавно за нас. Но аз няма да правя нищо в общръп на обществото, но и обществото няма да ми дава тон аз как трябва да живея. Да ме разберете правилно. Може ли обществото да даде нещо? Обществото нищо не създава. Когато една овца живее в обществото на овцете, това общество ли създава овцете? Когато овцете общуват заедно, Създават си един импулс да пасат трева, но тази овца и вънко от овчето общество пак си остава овца. Тя в обществото, на овцете е овца и вънко от обществото тя си остава пак овца. Ти в света какво ще придадеш и обществото какво ще ти придаде? Сега това ви го давам на вас само за разсъждение. Казвате. Човек не може да постигне нищо Свършиш ти училището, но не можеш да намериш път да работиш Питам Какво ще направиш с това, което си придобил? Няма ли да мязате на един човек, който носи един чувал? Какво ще те ползвате бе, ако целия си живот носиш този чувал? Това има смисъл до толкова, доколкото може да ни служи за подобрение на живота. Тогава то ни е потребно. Но ако знанието е просто един товар на човека, то не ни трябва. Тогава няма смисъл. Знанието не трябва да бъде товар. Допуснете, че срещате едно малко дете за въдица, с която ловят тия малките рибки. То казва, отивам да ловя един голям кит. Питам. С тази малка въдица голяма риба хваща ли се? С тези познания, които хората имат, могат ли да ловят някой голям кит? Някой иска да стане голям виртуоз или голям оратор. С такава малка въдица, може ли да се вземе той знание? Това са големи китове. Те казват: Аз ще го хвана. Може да го хванете, но можете ли да го изтеглите? Това ще мяза на онзи син, който казва на баща си: Татко, днес убих един геур. Синко, не ги би, защото геурите са лоши хора. Един ден детето казва: Бабо, хванах един геур, пробвадо го. Доведи го. Не иде. Е, остави го тогава. Този геур го бил и детето се е върнало с пукната глава. Вие георъго оставете, не се занимавайте с него, не се занимавайте с мъчните въпроси, не търсете големите сомове, не търсете китове, търсете малките рибки. Някоя скумрийка, опечена на пиростийката, струва повече отколкото големия кит, който не си хвана. Китовете са неща приятни за ума. Опретнете се да мислите. Сега аз усещам вашата работа. Казвате, че малко работата. Питате, какво да правим? Ще вземете две кърпи и ще играете. Когато човек не знае какво да прави, той трябва да играе. Ако не можеш да работиш, пей. Ако не можеш да пееш, моли се. И след това, пак започни да работиш. После пак не ти върви. Пак започни да пееш. Не ти върви. Моли се. В този кръг това са трите свята. Трите състояния на съзнанието. В тях се развива твоето съзнание докато дойдеш до положението да знаеш как да работиш, как да пееш и как да се молиш. Имате ли някоя тема? Влиянието на човешката мисъл? Какво разбирате вие под думата музика? Нали и някои от вас са музиканти? Защо човек трябва да свири или да пее? Той не може да мисли, ако няма музика. В света има движение, хармония и мисъл. Ако вие вземете музиката и я разберете както е сега, нейното положение е много ограничен. То е неразбиране. Но музиката е една потреба за мисълта, за ума. Тя е една необходимост. Без хармония ти не можеш да мислиш правилно, а що не можеш да мислиш правилно, ти нищо не можеш да постигнеш. Когато Бах е писал тази музика, какво е имал предвид? Той е имал известна идея предвид. Когато Бетховен е писал своята музика, и той е имал нещо предвид. Невидимия свят е искал да създаде нещо, което да послужи като един подтик в съвременната култура. Но дали хората разбират тази мисъл? Не е какво хората чувстват отвън, но какво иде в съзнанието на хората отвътре. Какво влияние има музиката върху съзнанието на човека? Ние говорим за музиката като една динамическа сила, която служи за разширение на съзнанието. Сега аз ще ви изсверя едно парче, малко ориенталско, но всички искам да направите един превод на това – Учителят свири едно доста дълго парче, но тъй хубаво, хубаво, на вълни се селе и задълго остава в съзнанието на всички този тон. Какъв превод ще направите сега на това парче? Това е една музика. Всеки един от вас може да дадее какъвто превод иска. Но всеки един човек, за да преведе, той трябва да внесе един закон в съзнанието си. К. Какъв превод би направил на това парче? Какво въздействие ти оказа? Това е лъкът на учителя, който дава едно успокояване на ученика. За онзи, който свири в музиката, когато се пее или свири, Цялата разумна среда трябва да вземе участие. Ако има дисхармония в присъстващите, това се отразява върху хармонията. Дисхармоничните състояния са състояние на вашите противоречиви състояния. В музиката и живях това състояние, като че душата се радва на слънчевите лъчи на небето и за всичко това благодари на Бога. И на теб какво въздействие оказа музиката? Имах същата картина. Слънцето изгрива и всичко благодари на Бога за тоновете, които е създал. Аз пък изживях пълната картина, как всичко благодари на Бога. В музиката едно е важно. Когато се свири или пее присъстващите, цялата разумна среда трябва да взема участие. Ако има каквато и да е малка дисхармония, тя да си отразява върху хармонията. В това отношение, даже и най-големите свирци знаят, щом има една малка дисхармония, тя влиза в свиренето и у нези, които композират. И те се влияят също от дисхармонията. И тогава той работи до някъде, и по-нататък песента не върви и не може да завърши тъй както трябва. Та, каквото хората мислят, това се отразява. Невидимия свят иска всичко да сведе към един общ знаменател, за да може развитието да върви правилно. И всеки един от вас трябва да се нагласи правилно, за да бъде в хармония с разумните същества. Тогава вие можете да свирите, можете да пеете, можете да работите и всичко можете да правите. Щом не сте в хармония с природата, ще имате известни промеждутаци и промени на състоянието. Та човек трябва да се подига. Човек сега то се воодушевява, то падне духом. Разбира се за този новия начин. Дълго време трябва да се упражнявате, докато дойдете до този вътрешен приток. Ако идете на изток, там всички ученици все се упражняват. Та вие не можете да развиете вашата воля, докато не се упражнявате. Вие не можете да развиете и вашата мисъл. Трябва да бъдеш способен да можеш да възприемаш хубавите мисли, които идат отвън. Има известни мисли. Вие ще ги приемете готови. В музиката има толкова и толкова неща. Има неща съчетани. Ти ще ги свириш. Само трябва да имаш това вътрешно разбиране, да имаш изпълнение. Да схванеш хармонията на уния хора, които са я създали. Или да схванеш хармонията от този свят, откъдето тя иде. Защото има един свят музикален. И ако ти можеш да се свържи с този музикален свят, тогава можеш да мислиш правилно и ще напреднеш музиката. Ако ти не се свържиш, Твоята мисъл не може да работи и ти няма да напреднеш. Всички може да мислите, но всички музиканти не можете да бъдете. Всички работници не можете да бъдете, но всички можете правилно да мислите. Има една възможност. Музиката и работата трябва да служат просто като условие на вашата права мисъл. Ако придобиете правата мисъл, тогава всичко можете да направите Най-първо ние трябва да се върнем, да направим връзка с Бога, за да видим как Той е мислил, за да можем и ние по същия начин да създадем нашия свят Защото всеки един от вас сега има да се създава а за да създаде човек външния свят, непременно той трябва да бъде умен. Толкова умен, колкото е Бог умен. И след като се научи, ще почне да работи. Да кажем, някой от вас почне да свири. Той ще свири тъй, като че никой няма при него. И това, което свири и да му е приятно, той ще се вългодушевява, а другите, и какво ще кажат, това да не въжи за него Ако хубаво свири, хората ще му ръкопляскат Ако не свири хубаво, ще го освиркат Тогава ще имате две състояния Но с това нищо не може да се постигне Ако аз взема музиката като едно състояние за своята мисъл В това има идея Не можеш да работиш Не можеш да мислиш Ще свириш, ще пееш и след това пак ще почнеш да работиш. Не ви върви. Пак ще пееш, ще свириш, ще се молиш. Щом възстановиш хармонията на мисълта, ти си хвана лунази нишка, която е необходима за прогреса на мисълта. В живота не могат да се реализират нещата без една права мисъл. Тя направлява радиуса на живота. Ако вие повдигнете ръката си, в дадения случай, вие приемате едни влияние. Снемате ръката си, приемате други влияния. Да направим сега едно упражнение. Вдигнете ръката си. Снемете я. Кои вълни скващате в един и в другия случай, на високото и на ниското? Сега състоянието, аз мисля, че ръката ми е на високо. Снимам е долу. Тази ръка аз мога да е проектирам 5, 10, 20 км нагоре. В мисълта си аз я проектирам. Спущам ръката си долу, казвам, ръката ми е долу, ниско. Проектирам ръката си под кората на Земята и изхващам други вълни. Ако ти искаш да разрешиш някоя велика идея и си държиш ръката надолу, нищо няма да постигнеш. Да кажем, ти се молиш. Ако си съсредоточиш очите към центъра на земята, няма да има никакъв резултат. Ти като се молиш ще повдигнеш очите си нагоре, макар че са затворени, нагоре ще подигнеш мисълта си. Пък, щом ги проектираш надолу, ти ще туриш очите си и под кората на земята. Следователно, ще подигнеш очите си и ще решиш въпроса за постижението. И после, искаш да направиш нещо. Направиш една крачка и отстъпваш назад. Пак има същото влияние. В единия и другия случай има различни влияния. Ти като пристъпваш и отстъпваш, има ли същата мисъл? Движенията назад са други, после движенията напред, наляво, надясно, все имат различни влияния. Сега, както разделих този кръг на четири равни части, както се движи кръга по него, стъпките не са еднообразни. Та посока трябва да има. Винаги трябва да има посока. Какво сте постигнали и какво ви остава още да постигнете? Малкото, което сте постигнали, върху него ще се освободите. Малкото това е, което знаеш. Сега вас ви се виждат малките работи без значение. За пример, седиш дори си ръцете отзад. Ще пазите ръцете си винаги да не бъдат отзад. Закон е това. Ще туриш ръцете си там, дето да бъдат в хармония с мисълта. В дадения случай да има хармония между ръцете и мисълта. Ще поставиш ръцете си така, че да има едно хармонично състояние между твоите ръце и твоя ум. И с трябва да има същата вътрешна хармония. Това е самовъзпитание Сега някой от вас и както сте устроени Това показва дефекти На миналите поколения Някой носите Дефектите на вашата сегашна мисъл Вие сега вървите тъй Едно време Като се освободи България Студентите мислиха Че за да бъде човек студент Трябва косата му да бъде разрушена и постоянно държаха косите си рошови. После младите мислиха, че за да бъдат поети, трябва косите им да бъдат рошови. И работата на поета била такава. А сега това считат за глупава работа. Виждам каква е била идеята на тия млади ученици. А защо си чесаха те косите нагоре? После изчитаха, че поетите трябва винаги да имат къдрава коса. Те мислеха, че поет с гола глава не може да бъде. Непременно той трябва да бъде Рошов. Това има известна доза истина. Хубаво. Сега вие ходите, копчетата ви са скъсани. Някъде сте окалени, някъде имате петно. Казвате, няма нищо. Видиш ли едно петно, изчисти го. Щом не изчистиш това петно, то вече е в съзнанието. Направиш известна погрешка. Тя е едно петно в съзнанието. Каквато и да е погрешката, изправи я. Това са все петна. Каквото петно имаш, изчисти го. А тези петна на съзнанието спъват. Аз не говори човек да стане букоядец отвън, Щом имаш някакво петно, непременно го изчисти. Щом седнеш да ядеш и обичаш да се покапваш, след ще капнат няколко капки. Ще капнат няколко капки върху краката ти. Това показва, че в добродетелта ти липсва нещо. Някои пъти такива капки падат и вътре. Това показва, че в разумната част ти ще разсъждаваш. Не си правдив човек. Ти в правдата си имаш дефект. Някой път капне върху дрегата ти отпред. На крака или на ръката или на гърдите като капне, това значи липсва ти нещо на сърцето. Аз разбирам, съзнанието има някое петно. Стреми се тогава да очистиш от съзнанието си това петно. Отвънка можеш да го изчистиш. Има такива сапунчета за това. Но да съсредоточиш мисълта си, защото човек трябва да се чисти и вътрешно. За пример, някой път ти препълниш лъжицата си и се покапеш. Защо трябва да препълваш лъжицата? До половината лъжицата е достатъчно, а ти като я вземеш, че я препълниш, това е лакомство. Много хора са в положението, казват Кога ще се оправят работите? Аз разбирам. Изчисти всичките капки и работите ще се оправят. Когато снегът се отцапа, кога ще се оправят работите? Ще дойде слънцето и той ще стане на вода, ще иде при извора. И идущата година той, като се подигне нагоре във въздуха на небето, пак ще замръзне и ще се оправи. Значи има един процес. Ще се стопиш, после ще се изпариш и пак ще идеш нагоре. Пак ще бъдеш чист като вода. Този процес е бавен. Но има един друг процес. Много бавен процес. Ти ще помагаш на биволите. С бързината на светлината пътят до слънцето е 8 минути. С бързите влакове е 250 години. А с вашите биволи е милион години. Тогава за развитите е бързината на светлината. За неразвитите е тренът, а за най-неразвитите за тях са биволите. Тогава вървиш с еволюцията на биволите. Тогава имаш дълъг период и ще имаш резултатите на биволите. А мисълта тя е за светлината. Ако ти всичките си работи ще ги вършиш будно, ти вървиш с бързината на биволите и тогава се изисква един дълъг период. Тогава няма какво да се притесняваш. А ако искаш по-бързи резултати, ще идеш с бързината на трена. А ако искаш още по-бързо, тогава с бързината на светлината. Щом си муден в разсъжденията си, ще имаш и мудни резултати. Тогава ще гледате върху вашата мисъл. Та работа, музика, молитва. Молитва, музика, работа. Мисъл, музика, работа. И работа, музика, мисъл. Нагоре, надолу и надолу, нагоре. Така ще пеете. Сутрин, като станеш, измий се и изпей. Мисъл, музика, работа. Сега да ви кажа, изпейте това упражнение. Как ще го изпеете? Сега за втория път седнете и създайте една песен, каквато и да е, върху мисъл, музика, работа. Работа, музика, мисъл. Торете какъвто глас искате. Съчинете песента по който и да е начин. Но това музикално парче ви давам на вас – понеже в синца сте музиканти. Някои в миналото сте били някои от великите композитори. Как сте създавали тогава музиката? Ще направите едно музикално парче. Мисъл, музика, работа. Може да турите и думите тъй. Мисъл, хармония, работа. Човек, трябва да бъде работник на физическото поле, певец в духовния свят, а майстор, човек на мисълта, божествения свят. Музиката трябва да служи като условие за правата мисъл. Аз вземам музиката като състояние на правата мисъл. Движенията на ръцете и на краката трябва винаги да бъдат в хармония с мисълта на човека. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя държа на пред младежкия околотен клас на 20 юни 1930 година.